בפרש שדאי מלכים בא, תשלג בצלמון. הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן. למה תירת סדון, הרים גבנונים, ההר חמת אלוהים לשבטו, אף אדוני ישקול לנצח. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנאן,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 ציווה אלוהיך עוזיך, עוזה אלוהים, זו פעלת לנו. מהחנך על ירושלים, לך יובילו מלכים שי, גער חיה תקנה, עדת אבירים בעגלי עמים, מתרפש ברצי חשף, ביזר עמים, קרבות יחפצו.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 נורה אלוהים ממקדשיך אל ישראל, הוא נותן עוז ותעצומות לעם. ברוך אלוהים.